ریاض السالحین یو کم دیرشم نمبر باب دی نمبر باب دی او حدیثنا شوروکو دوسو چواریس دوسو سلور سلویق باب و قضاء حوایج المسلمین باب دی په بیان د پورا کولو دا حاجتنو د مسلمانانو یو مسلمان حاجت پیخش مسلمان تا نو هغه مسلمان دې د بل مسلمان حاجتونه حت ول وسه کوشش وکي او هغه دې پوره کړي په دې او سه احادیث وروړي قال الله تعالی و دې الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وافعلوا الخير او کین کین لا ادم لو یې نیکي دا چې د یو مسلمان حاجت دې پوره ک نیکي راغره دا ځای کې پروت دې تل د توای غملوکا ډاکټر لی بوزا ډاکټر ولراवला دو بو غمیوکا د توای غمیوکا دایو لوي حاجت د طالب اوګې دې تګې دې بسترې نشته کپلې نشته په زری نشته د توای خرچاوو نشته او خو ګوري نو دا بندو بشوکا قال ربي خير لك لعلكم تفلحون هم ها تاسو په شي کامیاب دا کمیابینه قدم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي المسلم اخو المسلم مسلمان رد مسلمان یا سکرور دے د بل مسلمان یا چې د یو مسلمان د دنیا په یو ګډ کې نو بل مسلمان د دنیا په ګل په بل ګډ کې هده رور دا غده دغه په خفقان مخ خفقېږي دغه په تکلیف بز خفقېږي نو ګړه د کشمیریا نو سره سور ظلم روانو سور ظلم روانو نو چې مسلمان د چا پړک دي اسلام جذبه اگر چې کم ګنده خلک شته زیارتو نو درگاہونو ګنده رپکيو خدا خدای کوم پکښتا نو مسلمان د هغه پا با تقریبا سری خفزي چاته کم تکلیف رسیږي المسلم او اخو المسلم ګوره پا هغه جنل اسملې کې عمران خان د هغه کشميريانو د تکلیف आवाजونو چا واسکړې ول تکې اغالت आवाज اوچت کو د ټوله دنیا بادشان جمع شو اواګه ته خطاب کاو چننن په دنیا کې یو داسه زیشت چې هغه ظلم او جاته هغه سره کېږي موجود سره کې تاو دا ته پوسره کوو االمسلمو اخو المسلم دم دم حاجت ده ال تداغه اواز داغه ز مزومالي اوچت کوو خو شي دا دغه حاجته او المسلمو اخو المسلم مسلمان روړ د مسلمان دی لا یذلموه ولا یسلموه ذاته باندې که یو روړ په بل مسلمان باندې ولا یسلموه او نه بپریدي د غرور بل کو دشمنتا نه بس پاره اغلره دشمنتا پوه نه بپریدي دغه امدادو چې پریدي اغلره دشمنتا ګور یسلموه دا چ هغه خپل ور مسلمان امداد پری دی دا خپل مسلمان دشمن ته आवाज پری دا دا مسلمان سره مناسب نه دی ښه په زبان زلمه او جاته کې او د ته تختی دا مسلمان من کا نفی حاجته اخي کان الله فی حاجت حدیثونه یاد لري ا سوق چې په حاجت خپل ور کې تداخ پر رو حاجت پورا کوي چې سماره ورده به وسده دا غو وسنکيږي او زمو ها وسکيږي زبحت الوصدا غسدا په حاجت کې شریک ما کان الله فی حاجته نوشب الله په حاجت دا کې وګور صح حدیث یو کس کمزورې ده تخغور ته سره پګور کې ده گاون کې ده کلی کې ده په سفر ده نو داغه څو قسم اوستا اوстаўس کېږي نو داغه سره په تکلیف کې په حاجت کې شریک شې الله بستا حاجت پرې کوي اقتاب او خندا کې الله وکاسر دا څه کاروږي ته په وره غل خاندي بیا و من فرج ان مسلمن قربتن فرج الله انحو بها قربتن من رب يوم القيامه اچا چلر کو د یو مسلمانا قربتن مصیبت او غم لرا په ذبان یو غم او تکلیف دی ماته لریکا په ذبان قرض زده ار وخت د کو سیل خلق ولاله په گریوان کې ول خلق لاسه چای او زم ما خو وس کېږي نو زو د نن طرف نه قرضه ادا کوم هغه تو ورکم دې د غم خلاص کما هغوی غم دې کړه نو چا چې لر کده یو مسلمان یو تکلیف یو مصیبت او فرج الله عنه لر بګی الله داغنا بها پاغه غم سرا قربتن یو غم من قربي يوم القيامه دو غمون دو پرز قیامت باندې دا رسوله کالیف یلا بر تکلیف او غمون لر کی پد دی وجا چې د یو مسلمان تکلیف لر کړو خاو تا پتا چې دا زما ملګري ده اجز د سورس نشتا او زما سره اسه داسیز موجود ده اسه خرابیک نه زیولور کما ومن ستره مسلمان ستره الله يوم القيامه آچا چ پټکو یو عيب یو مسلمان پټبگی عيب دا غالا په ورځ قیامت کې داګه ډېرې بونه با الله پټکي په دنیا او اخرت کې متفق علی اتفاق کله شی په دې حدیثه د بوخاری د مسلم نن دا ټول من کې نشته نه يبونه پټو نه مصبت لرکو نه حاجت تخ پر ورو پوره کو نه اغا دشمن ته وازي پرې او نه او ظلم مو سره کو کو کو نه کو ظلم باندې کې مونږ ډیر ظلم کو چې موږ وس کېږي نورو ور دبل ورو سره نن ار یو چکو له کور نه حالات روړ په پهل روړ رو رو باندې سکه په ظلم کې ممتلآ دي وعن ابي هريره الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابي له من نفسان مؤمن قربة من قرب الدنيا چا چلر کدې یو مؤمن نا یو غم د غمونو د دنیا له وګړه په مؤمن باندې یو غم دی او غم دی هغه مؤمن لري ګو نفس الله عنہو قربتا من قربیو مل قیاما لگو بکی اللہ داغنہ یو مصیبت دو مصیبتو نو نا بور از دقیامت یو یو لی مصیبت تاو سماد سی صاحب کو د دی مصیبت دیکھن دی خلق مالی در گریوان که وہ تلاس ہوا ابل از یو دکان بازار گناس سم. سلسل میسکار سامان میسکار ا مرامت کا لو بلکاس ورغه او دا غلی کریمان کې لاس او تاسو ما پیسې نه راکئ زه کوم صبر وکم شور شو بل شو کنځلې ردې بدې خلک منځ ته شي ورسې دا حالت ده او دا چې ناروغه کنځلې چې په خلوې مال نه راځي اا یا خدا می خپل خله دنه ومن يسرى على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة چاچ اسانی دا واستاپ یو سختی کو انکی باندے چاغو ما سد نشتا قرض راکا دے وینا کتا ارشکے وسپد نہ غسورتوی وی وسپد په دې ساتھ پیسه غواله مگینوزه پریدم نا او دکان تا ورګه تمنچې روا واست زانم داسه کو موتام داسه کو خنځلې کوله وا خنځلې ولمناسبنه الله اکبر دانه وځي یاره زه خیر دې ځو پس ان سخته تي را کوم ولله مودر نو خیر دې پیسې یاره کني چاته وګورو ازم کمزور ايمان د څو کم نو تعالی خاص نه دي ازم ما پتاه کړ زال یا تا ته پته راست دا شی د سره موجود نه دی او زيت غواله شابراکه شابراکه شاب الله فق تاس غمون راولي چ پاغه په څونو چې په لاس ګونه پیسو هغه بیا نڅلا شي ښه لاسمو چې کوتنه به بیا سوال وکړي چې الله ما نه غم لري کا بیا غم څه تل لري تا سختي کړو د مرود مسلمان سره سختي نه د پتا چا چې سختي کوي الله دا غا سختي کړي دا ها و ميسر علالمعسرن يسر الله عليه په دنیا ول اخره چا چې اساني وکړه په یو سختي كون کې باندې جزیره پتا سمه پیسی دي زما ګوزران کیږي ستا ګوزران کیږي زلګه لګه راکوا چې کله در سره کیږي او یا زما د ته معاف کړو ر امیر کاوات سره نشتا دوه ریکواندا اصل والے ده کنا لو یسر الله علی اصل برابری الله پاک باندې په دنیا او آخرت کې الله باندې کارون هغه ته نه پیدا کی چې دا غمال او دولت پیل کی اولاد بہت نیک مل کی ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة چا چ پټ کده یو مسلمان عیب پټ پکی اغذر الله په دنیا او په آخرت کې اشاره کوي چې په دنیا او آخرت کې والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه ها وګوره چې چا د یو مسلمان عیبونه پټ کړو الله ویزه بد هغه عیبونه سکه ته وي سجاد رحم الله وس مصلا ناشو ها اشارہ بانسا من غير لحظه بكره تتز مدر الصفوه حما ولع في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله امداد بندك ما کا العبد سوف یجی وی بندہ فی عونی اخیه په امداد د خپل وروړ کې یو وروړ د بل وروړ په امداد کې کوشش کړي نو الله د هر انسان په امداد کې دی چې هغه د خپل وروړ تااون کوي کوشش ایت تدا تدا تعاون کوشش کړي چې شفیک و رحمان سره ز تااون کوما ز تاغه خاطر وسا امداد کوما کوشش کې اوسره نو الله ستا په امداد کې لګیا دی ستا الله تعاون او امداد کې صبر کې چې یو مسلمان بندا د بل مسلمان د امداد کوشش کوي نو تر هغه پورې الله د هغه بندا تعاون او مرسته کوي نو چې همیشا د هغه امداد کوي نو هميشه به الله ستا تعاون او نو, نو امداد کوي په شوګنا هميشه د بل کې کوشش کوي چې وګوڑا زيو کمزوري وګوره ما امیشا که ستاون کې درازه شل دیر شپږزو شپږ十五 شل داوو کې روزانه چې دا زم ماخ دا اوسکیږي او د څه بځای امتعاون کوم الله به همیشا ستاسو ام قصد دارې ها او زه خلق مادہ سري دله خلق کمشتا نخپلو او دا امداد او تعاون کې د غضبانا نو سرا ولاو فی عون العبد اذا ستا ختشوا دستا ده شو ولاو فی عون العبد اذاخه کمزورې خوازه ما اوسکیږي پرېدا دبل دیر کوم جوړه ده کما پتر قرضدارې ده جز د غریب دی مصیبت دی په والله فیعون العبد ما کان العبد الله را دادو کی والله فیعون العبد الله فتعون ذ بندکه سو پوری چی وی بندا پتاون پمدا دخت لرور کی و من سلک طریقا يلتمس فیه علما عاصوق چلال په یولارا د دین باندي او لټی فی پاغلار کی علم زما زما رب زمانه پاغیلم رضا شی نو سهل الله له طریقا الی الجنه آسان وبکی الله دا غو پلار جنت تا څو د ساره را روان دي د پاره ته چې ز علم چاته و خپل علم زته کما کوشش کوم چاته یوسی لاړو خما دا الله و تبز د جنت نو لارسان کما یز موږ نو سکال ته چې دازو خو مقصد دا اله له دیکنه موږ له سلطان خارکه سره ها زموږ غوتاو صفدر ارشد بازار دي اوس خپل ورکه ډیر ښه ده چیرته کې دا یو کور دی ګیرتا وس ګوره بس ارشد وټللو مو پریدا الله د رسول الله متاسانه سهل الله له طریقا ال الجنه ومجتمع قومن فی بیتن من بیوت الله باج خلک ماته جست سلطان خارکه مې سماره زیاته شاملللې کې وینځو صدقه به یې کنا میز سیم ترها دغه ګردینکی متولځه تا تلش مه نه آو کو دښمه تلش مه کوړ ماځ دمه میزمار الله و دورا اجزا کیچ پټلېږي نو سګ سګ بدا اجزونه داسب خو نه اوري اغه زکه بیا نو ته خینو د اجزې کنه خدای ګنتی لګي پټلېږي نا غید متناهيه دي د دې دنیا په تنها کې لګیا لري لکه دنیا پر د اخر تنها کوشش کوه و اما ته ما د دنیا ته دغه فو دغه الله دې موږ معاف ک تاسو ګورئ نو وما ته ما قومن فی بیت من بیوت الہی نجم کې اغه نور دو سوا بل د جمعات نه ورکې ابل 25000 بل لاغله ما د جمعات کله نو او ساجی مدرسه ها بس یو څوک 500 سلبه نور دغه څه پاتوش ده حالت ته نو چې یو صلی د خپل جمعات باغی کې د بل کوشش نه کې نو بو دو استاسو کو جوجو کوي نو ستدا سا ساتو به سو کوششو کوي بل خزینادہ کوي نو هغه ودو استا حق دا کوي مرا دا مخلوق دی دا. علم د سه زیتور وسیدو علما وا مجتما قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله نجما کی قوم به وقول کی د الله نا چلو لیا د کتاب ها هغه په تنخواه مال سره هغه په تنخواه سوراله و يتدار رسونهو هغه د خپل جماعت بل ختم کینو به تنخواه ورته مجتما قوم نجمکی او قوم پیاو کول کید کورو دالانا مال الله که سره تنخواه را کی چې دا هغه کتاب نه ښه مجتما قوم فی بیت من بیوت العیب یتلون کتاب الله لجمع کې یو قوم په یو کور کې د کورونو دلانه یو کور کې نهسته او دلانه کورونو د کدام یو کور دی یتلونه کتاب الله هه اپا کور دلانه خلک سلولي الله کتاب له زام ګلولو کور وي تدا رسوله بينهم او درس کې هغه خلک د کتاب په خپل مس کې د قران او د سنت کتاب لولي حال کو درس کړي مذاکرې کوي نو الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده سوچ دا الله کتاب للي سما پکور کې الله وې نوز پاغې سلوشي زنه نازلوا ما یو مگر رازي پاغې باني سكينه سكينه ستوې سکینہ در دیرو زنانو نمونه سکینی نہ سکینی معنی واوری سکینہ راجی پاگیبانی سکینہ راحت نفس خوشالی د زلا اطمینان د زلا زله به خوشالی نفس به مطمئنی چدالا کتاب لولما الحمدللہ مخم مطمئن مخم مطمئن راحت نفس ته ملاو دے واه شي یا تو م رحمه او پټکی ل رحمتته یعنی عام شوی شويوي پهیبانندې رحمتته په داسې خلکو دله رحمتامېګورهتهکه چې سوک را شي د الله کار دی که معشمی یو ک غټ یا خوشحالی د ه بیا تخته نه کوي چې ته یو بخواند چې ته پیداې را شي که نهغ لا شي ک ته چېڅوک را شي ک لري یو که ندي کللو یو کولوو ک د ځ بیا ندي لاولی دلته کتاب اثر داره رحمت دا غنه چاپېږي عامتهم الماناکه علماء عامتهم الرحمه عام شي په خلکو رحمت دا الله دعا دریم وحفظتهم الملائکه او چار چاپېږي دا غنه فرشته ايه تکلي وزرو دو فرشته دا غنه اعداد نو دینه چار چاپېدا فرشته ايه تک متنه کوي یو وزیر یو بادشاہ وزی یو ځله چاپیره چاپېره آل نو فوت چاپېره کې لري اپاستل وګخاري او د درسونو والو نه چاپېره فرشته تاوي په تورې حفاظت او سلورهم وذكرهم الله في من عنده او یادي ديل الله په هغه مجلس کې انده چې دا غسره وي دا غسره کوم مجلس وي د فرشتو ذ الفرشتو پم مجلس کې الله یادی شو ګور زم ما انظروا الى عبيدي اے فرشتو وګوره زم ما بندګان او تا چې ما زل دي والد دي اولوي دي زن اناو ناري دي زم ما په کتاب باندې راغوندي تذکره کوي درته برچت شېستا دالویتن خا ده الحمدل چې الله دې پاسمانولو کې ذکر کوي ذکر چا بکه کوي ته فرشتو مخ کې دالویت ومن بدتع به عمله اوازو چرستو که غلل عمل داگه داگه عمل بوجه اغا رستو که عمل داگه نیکا نیک عمل آسو چرستو که غلل عمل داگه نیکا نیک عمله نو بدعملو نو لم یسری به نصبه نو فیدبو ون نگیغت نصب داگه محدثین مانا که لم يسر لم ينفع فدبونك يا غتا ها نسب داغه مخې بعد دا کې غلره نسب داغه چې دادم یاغان ولده داد سیدان ولده داد پیرانو د ملیان ولده پدې لسګونو باندې بیاکان نکیږي چې سوک خپل عمل اغرستو کې نه کملې نهې باد ملې رواه مسلم نقل کړي دي امام مسلم باب شفاعت دی. دیرشم نمبر باب قال الله تعالى با په بیان د شفاعت کول سرده شفاعت په حدودو کې نشتا مړه راغله وا او شفاعت د دنیا په نورو کورونو کې د حاجتونو کې نشتا په نورو کارونو کې د شفاعت کول یاد نبی عليه السلام کړي قال الله تعالى ويريد الله تعالى من يشفع شفاعه حسنه يكله له نصيب منها چا چې شفاعت وکړي شفاعت خوستا نشیبات لرا برخ دا غینا شفارس دا یو سلی را غی اوه کمزور دی عجز دی چه د زده آپ ڈالینه پی جانمه او زمان رفارو سره یو خبرو که زی پی نو نتبو سره خبره کې شفارس بدا را او وز دا خواه را بیا منیو کنمانی بدی شفارس کونو چتا شفارسو که کاغا او ماناو کاغا او نمانا تا را شو زکا حضرت و شفاعت زکه وکي چې ار سوق حاکم ته نشي رسيده ار سوق چا حالت نه حاکم نه خبري کی دا خو الله ته خبر دی نو تاسو دا کمزوري شفاعت وکي هغه نشي تهولريږي د حاکم مکه خپل بیانو کې لکه اوس ار یو او سره وزیر اعظم ته رسیدې شي داغه ایمنې ته وي ایمپي ته وي دا زماده پاله شفاعت د دا هغه د ساين کا ملکو لیو کم ماسہ کار دے احوان نبی موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی نو قالا وی کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا اتاہو طالب حاجتن کل بچراغ نبی علیہ السلام یو طلب کونکے دہا جاتا اوار بند کر منا سکتا ای دی بیو خوبیسی ملتای مات بزدکانا مخبجی کان النبیو نبی علیہ السلام اذا عطا طالب حاجه دعم بانګه کله چرابهغي نبی علیہ السلام ته طلب کو انکه د یو حاجت نو اقبل علا جو لسای متوجب شه نبی علیہ السلام په خپل تو کسانو باندې چې داغه سره مجلس کې څوک لا سونهغه ته توجه اوی به اشفعو تو اجرو شفاروسکي تاسو ته دې بندا تاسو لپاره دې تو اجر او اجر درکلي شي تاسو لپاره تو اجر او طالب اجر کولې شي پدې اے کاغه شفاروسکو کا خبره راکښومنه له کو نو ملانو تعالی اجر او ثواب ملاو جوړ زم ما په لګ ټلیفونو کا دا مخه ټلیفونو کا او دوکا بنکه دا مخه ټلیفونو کې چاګلر شي علاوه کما ټلیفون کړو اسه مخه ما غوراندا کارګیزا دې ما اته مشاهده کوم ګورې ز به کېنی ما 15 د 1 دا په اړه وکم ځان لخوا پر سره ډیر شغلار شي یره هغه لا کړو خو بس مده اته دې څنګه دوپاره شوی راکړه دا خیادت ته چې شفارش بیا دوباره خرابې نه به شفارش سره کې ډیر هلق دا سکي شفارش کو کی ستا په مخ کې چې تلار شي هغه تبیا رنګ کو یا یا ورتو وکړه ما سیوړو هم ته خلاصه او اصول کو نه کې زکنه نه پاسې دا وي به ما خوشفار وسو کو او چاغه نه کې نو سو کو دا دوی زلی می گو او یقز او دغه سکی او یقز الله علی لسانی نبی ما احبا او فیصله کی الله فجبد یو پیغمبر هغه چوک خو هي متفقون علی اتفاق کړي شوی په دې حدیثه بوخاری او د مسلم چا چقز د یو شفاروسو کو چکس کو شفارس داگه دا پاراو کئی پده شفارس تا تسا میلاویگی عجر میلاویگی و فی روایت ماشا پا یو روایت کراگلی آغا چخو کشی داگه و عنیم نیاباچ فی قصت بریرتا و زوجها پا کسی بریری او د خاون دایگی بریرہ داگه خاون دو آو آگه خاون دا بریرہ ازادا کریو او د بی بی عائشی وینځاوه نو اختیار یې ور کړو قرتی سره پاتې کیږي بریری ته ویل او خزانه بلخاون کې بیا قالا عبد الله ابن عباس ویل او قال الله ان النبي نبی, نبی عليه صلوات و سلام لو راجعتہ کتر رجو کې د تخ بلخاون سره ام دې خو او کپری دی. دې ام دې خو هر کتر رجو کې د سر د بلډې راخای قالت نوې باريری یا رسول الله اې دا پیغمبرات ته تو حکم کې ماتو کنا وي کو حکم کې نو منو اچار سه بيأي کو حکم کې حکم کستای کو منو رجوت کوما خپل هاون بي رضا کو ما سره بيما قالا نوې نبی رسول الله انما اشفع ز شفاعت کو ماته تا, تا حکم نکوما نو حکم من اللازم دي او شفادس من اللازم ني دي شفارسو که بسحو ده کمن يكون نو قالات لا حاجت لي فيه نشتره قط شفارس كه نو حف شفارس زكن منظور ما چه حاجت نشتره مال در فيه ده غزان تباركي ده غلام تباركي پوشه ايت من نشته ووته رواه البخاري نو خل کړې دي امام